Бага мартя Наведений короткий діалог узято з рукописного джерела під назвою Фрагмент із Велбека. Імовірним автором є Сіона Атрідка, Учасниками розмови є сама Сіона та її батько Монео, що, як твердять усі історії, був мажордомом і головним помічником Лето другого. Діалог датується часом, коли Сіона була ще підліткою. А батько відвідав її в школі рибомовок у фестивальному місті Онні, найбільшому населеному центрі планети, відомої тепер як Ракіс. Згідно з ідентифікаційними документами рукопису, Монео прийшов до доньки таємно, аби перестерегти, що їй загрожує загибель. Сіона Як ти витримав з ним стільки батьку? Він убиває тих, хто поряд. Всі це знають. Монео ні, ти помиляєшся. Він нікого не вбиває. Сіонна Ти не мусиш брехати мені про нього. Монео Я кажу те, що думаю. Він нікого не вбиває. Сіонна Тоді як ти поясниш смерті, про які всім відомо? Монео Вбиває черв. Черв є Богом. Лето живе на лоні Бога, але нікого не вбиває. Сіонна «То як же ти вижив?» «Монео...» «Я вмію розпізнавати черва. Бачу це з його обличчя та рухів. Знаю, коли наближається Шайхолут». «Сіуна...» «Він не Шайхолут!» «Монео...» «Ну, так називали черва за фременських часів». «Сіуна...» «Я читала про це, але він не є богом постелі». «Монео...» «Мовчи, дурне дівча!» Ти нічого про це не знаєш. Сіона. Я знаю, що ти боягус. Монео. Як мало ти знаєш. Ти ніколи не стояла на моєму місці і не бачила зміни в його очах, у рухах його рук. Сіона. Що ти робиш, коли наближається черв? Монео. Іду геть. Сіона. Це розсудливо, він убив дев'ятьох Дункань Вайдаго, про яких ми знаємо напевно. Монео. Кажу тобі, він нікого не вбиває. Сіона. Яка різниця? Лето чи черв? Тепер вони одне тіло. Монео. Але ж це дві різні особи. Лето імператор і черв, що є богом. Сіона. Ти божевільний. Монео. «Можливо, але я служу Богові».